הושע, פרק ז. כרופאי לישראל, ונגלה עוון אפרים וראות שומרון, כי שקר, וגנב יבוא, פשט גדוד בחוץ. ובל יאמרו ללבבם, כל רעתם זכרתי, עתה סבבו מעלליהם, נגד פני היו. ברעתם ישמחו מלך, ובכחשיהם שרים. כולם מנאפים, כמו תנור בוער המעופה, ישבות מעיר מלוש בצק עד חומצתו. יום מלכנו, החלו שרים חמת מיין, משך ידו את לוצצים. כי קרבו חתנור ליבם בעורבם, כל הלילה ישן עופיהם, בוקר הוא בוער כאש להבה. כולם יכמו כתנור, ואכלו את שופטיהם. כל מלכיהם נפלו, אין קורא בהם אלי. אפרים, בעמים הוא יתבולל. אפרים היה עוגה בלי הפוכה. אכלו זרים כוחו, והוא לא ידע. גם סיבה זרקה בו, והוא לא ידע. וענה גאון ישראל בפניו, ולא שבו אל אדוני אלוהיהם, ולא ביקשוהו בכל זאת. ויהי אפרים כיונה פותה, אין לב, מצרים קרעו, אשור הלכו. כאשר ילכו, אפרוס עליהם רשתי, כעוף השמיים אורידם, אסירם כשמא לעדתם. אוי להם, כי נדדו ממני, שוד להם, כי פשו בי, ואנוכי אפדם, והמה דיברו עלי כזבים. ולא זעקו אלי בליבם, כי יילילו על משכבותם, על דגן ותירוש התגוררו, יסורו בי. ואני ייסרתי, חיזקתי זרועותם, ואלי ייחשבו רע. ישובו לא על, היו כקשת רמיה, ייפלו וחרב שריהם מזעם לשונם, זו לעגם בארץ מצרים.